Na, ismét itt vagyok, és szerintem egy igazi interjút csináltam, egy igazi ö, ír felolvasó robottal, szerintem ez lesz a jövő. Ugye, ha már az előbb a médiairől beszéltünk, akkor azt is ö, alapul lehet venni, hogy a Szolai Dani csinált egy riportot, azt is érdemes megfogadni a webcast.hu-n, ahol az ilyen, robot fejlesztőivel dolgoznak. Most igazából én ezt kedvéért csináltam, de szerintem ahhoz képest egész jó lett, és igazából, hogy ezt hogyan rakták össze, és miként, és hogy ezt mi automatikusan posztolják, és szerintem ez egy jó dolog, ez, ez, ez egy olyan dolog, ami ami felé majd megy a világ, és ez szerintem marha jó dolog. Na, megyünk tovább. Képzeljétek el, hogy kamufrissítésekkel támadnak a csalók. Ismét támadásba lendült az emotit, Butnet, amelyeken keresztül több kártékony kódot is terjesztenek a kiberbűnözők, és a magyar felhasználókat sem kímélik, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szeptember végén adott kiriasztást, hogy kifejezetten a hazai egészségügyi intézményeket célzó kártevő terjesztő kampányba, ö, kampányra figyeltek fel a külföldi portálok, ami újfajta csalásokról számolnak be. Az net portál hívja fel a figyelmetre, hogy a legfrissebb emontet, a Windows Update szolgáltatásnak álcázza magát a kártevő és e, hamis értesítéseket küld a felhasználóknak. A spam leve leveleken keresztül erjed, terjed, mert ide az van írva, hogy erjed. Na, A spam leveleken keresztül terjed egy kártékony Pondoc e, Amennyiben a felhasználó megnyitja, értesítést kap arról, hogy a fájt konvertál, konvertálja vagy a szoftver frissítése szükséges. Természetesen a kártevő kerül a gépünkre. A biztonsági szakértők azt tanácsolják, hogy akik munkájuk során sok e-mailt kapnak, legyenek körültekintőbbek és ne, nyitogat, ne nyissanak meg ismeretlen forrásba származó leveleket a mellé kell dokumentumait és azok mellé kell dokumentumait. Hát igen, erre is oda kell figyelni, meg ugye azt mindenképpen jelezném, hogy Windows Update mindjárt megmondom, hogy melyik a hivatalos cím a du Windows Update? Azt hiszem az. Nem tudom. Mindjárt megnézzük. Office, Outlook, OneDrive, Edge. Na mindegy! A support microsoft.hu oldalon érdemes ezeket ö, ö, letölteni, és hogyha nem ez, tehát nem microsoft.com com a vége, nem microsoft.com a vége, a, a doménnek onnétól kezdve azt ne is töltsük le, semmi esetre sem, mert kártevőket ö, telepíthetünk a gépre, és Isten óvja azt, aki, aki a laptopjával dolgozik, hogy ilyen dolog előforduljon vele, hogy kártevőket tesz a gépre véletlen, és onnétól kezdve, ha rátette nagyon nehezen lehet megszabadulni, sőt, inkább azt mondom, hogy nem lehet tőle megszabadulni, mert sok olyan dolog van benne, ami átírja a registry un. akkor onnét ki tud még mászkálni, meg, meg minden, ne, a lényeg az, hogy igazából mindig a Windows Update-en keresztül próbáljunk lefrissíteni ugye a gépház, gépházon belül a Windows Update és ott van még egyszer Windows Update és akkor azon keresztül frissítjük a gépet böngészőből, ha lehet akkor ne, de ha mégis ragaszkodunk hozzá akkor a microsoft.com oldalról érdemes ezt megcsinálni. Na, megyünk tovább, erősebb védelmet kap a Zoom. A koronavírus járálvány miatt hatalmas felhasználói tábor nyerő Zoom, abból és kritikai értel az elmúlt hónapok során, hogy a fejlesztők nem veszik elég komolyan a biztonságot és az adott védelmet. A nagy érdeklődést követően viszont úgy tűnik készen áll fejlődni a cég, főleg, hogy a sajtóban sorra jelentek meg a kellemetlen történetek arról, hogy hogyan hackkelnek meg a szakvérdők, hogyan uh, hekkelnek meg a rossz akarok videóhívásokat. A Zoom most kezdte el tesztelni végpontig terjedő titkosítást, ám azt már a felhasználóknál, uh, felhasználóknál kapcsolják be egy 30, 30 napos teszt üzem erejéig. Széles körben van, amikor 21-ben érkezik majd meg mindenkinek. Júliusban a Zoom vezérigazgatója Eric Yuan arról beszélt, hogy a befektetőknek hogy hamarosan végpontban, végpontig terjedő titkosítást kap az alkalmazást, ám csak a fizetősz felhasználók számára lesz aktív. Hát igen. A bejelentés sok kritika érte biztonsági szakértők oldaláról, akik szerint alapvetően mindenki számára biztosítani kell a titkosított kommunikációt. Ennek következtében a Zoomnál végül engedte mindenkinél életbe lép majd az erős védelem. Ami mondjuk nem is árt, mert ha például most csak arról vegyünk példát, hogy iskolaidőben valaki használja a zoomot, hát nem lennék álljában, hogyha ilyen titkosítatlan hívásokat lehetne folytatni. Na, megyünk tovább. Képzeljétek el, nem is olyan meglepő, létezik, hogy létezik egy magyar politikusokat, Tartalmazó kínai adatbázis is. A kínaiak figyeltek fel, egy figyeltek meg egy csomó külföldit, magyar politikusokat is beleértve, akikről információkat tárolnak egy adatbázisban. Hogy mire kellenek nekik az adatok, és mire kíváncsiak, mennyire meglepő egyáltalán ez az ügy, ezt kell tudni a RTS adatbázisról. Itt írja nekünk a 24.hu. A külföldi sajtó szeptemberben számol be arról, hogy Zamtadata nevű kínai cég grandiózus adatbázist állított fel mindössze 2,4 millió emberből és 650 ezer szervezetről. Nem csak a kínaiakról, egyébekről egy is. Az, ezen, ezen, az elemzők szerint ezt követően ez első közvetlen bizonyíték arra, hogy a kínaiak határokon kívül megfigyelnek külföldi személyeket, intézményeket. Itthon elsőként a Szabad Európa szúrta még jó, hogy létezik ez. Tényleg ezt a cikket kerestem. Nem mindegy, hogy vannak magyar érintettek is, több mint 700-an. A szakértők hetek óta vitatkoznak arról, mennyire meglepő ez egyesek a Facebook-féle Cambridge Analytica botrányhoz, hasonlítják uh, a történteket, mások szerint ahhoz sem fogható. Uh, a Sancheny uh, Zouan Zsat Data Informat Information Technology, uh, egy Big Data cég, nyílt forrás forráskorból gyűlt össze adatokat. A megfigyelt célpontok között vannak egyének, politikai, kormányzati intézmények, cégek, és média piaci szereplők. Gyakorlatilag bárkiről bármit tárolhatnak információval. Ez az, Zenóban, a, a UN neten bárki által szabadon hozzáférhető adatokat fésüli össze. Egy helyre, a demokratikus országban még teszik ezt. Sok demokratikus országban még teszik ezt. Még a cég kormányzati szállakot sejtett a vállalat. Zen Huan Electronic Group e, tulajdonában van, és China Electronic Technology Group alá tartozik. E, ők pedig állítólag a kénei kormányal dolgoznak együtt, a hírszerzők és a hadsereg munkáját segítik, a naivítás is az lenne hinni, hogy ez nem így van. Hát. E, a tengeren túli Kuncs információs adatbázis néven Emleketett, b -b bocsánat, magyar adatokat is tartalmazó csomagot és szívároktató nyújtotta át Christopher Balding, gínai kutatónak. A szakértők korábban tanított Peggingi Egyetemen, majd biztonsági okokra hivatkozva hazatért az Egyesült Államokba. Olyan forrásból kapta a csomagot, aki elmondása szerint tettével nagy kockázatnak tette ki magát. A Balding... Az adatokat az internet 2.0 nevi Ausztrál kiberbiztonsági cégnek küldte el elemzésre, amely amerikai és ausztrál kormányról is dolgozott már együtt, adat visszaállítás és elemzés kapcsán. A Delex ezen a cégről kérte ki az adatokat magyar nyelvezettel, nevekkel. Kiket figyeld meg? A, az internet 2.0 belevettette magát a csomagba, ami elemzésük szerint közel 250 000 ember adatait tartalmazza, köztük 10 000 brit, 35 ezer ausztrál, 000 amerikai lakosét. A jelentés szerint csak a kiszivárgott sérült adatcsomag 10%-át tudták visszaállítani. 10%-át! Akkor mi lehet tett még benne? Ez jelenti azt, hogy a Magyar magyar célpontoknál az ismert 710 fő szám valójában 7000 is lehetett. Bár hozzá kell tenni, hogy a magyarok meglehetősen kis részét teszik ki az adott csomagnak, a kínaiaknak elsősorban az, amerikaiak, az amerikaiakat érdekli. A listán szerepel a közéleti személyiséget így politikusok, hivatalnokok, bírók, mérnökök, katonák is. Az érszemények ismerőség körét is feltérképezték közöttük lévő kapcsolatokkal együtt. A döntéshozók többek között Boris Johnson, Scott Morrison és Manendra Modi indiai miniszterelnök is a családtagjaink között van, számos ország miniszterei és további brit királyi családtagjait említhetők meg de a kínaiak más országok hadseregeinek is magas beosztású katonái, szoftverfejlesztőit, cégvezetőit és elítélt bűnözőit is lenyomozta. A magyarokról 1918. júliusában kezdődött az információgyűjtés, az adatbázis folyamatosan friss lették, és nagy eséllyel kiszivárgott verziónál frissebb, változata is létezik. A politikusok és diplomaták mellett rendőrkapitányok, bírák, programozók, pénzügyi szakemberek, egyházi vezetők is szerepelnek a listán adatvédelmi okokból, csak a közszereplők neve látható. A Európa szerint a listán az összes miniszterelnök szerepelhet, lévén szinten mindegyiknél legalább egy rokona megbízhat, megtalálható az adatbázisban. Így a Régebbi miniszterek, mint például Megyesi Péter, Bajnai Gordon, Orbán Viktor, Rogán Antal, Tuzson Bence, Lázár János, Kósa Lajos, Trócsányi László, Tarlós István, Gyöngyösi Máton, Hiller István, Ángyán József, Dávidi Baja és Vona Gábor is. A Magyar Nemzeti Bank hunkatársai és kiben közbeszerzősi hatóság két volt elnökét, a MÁV korábbi vezetésével résztvevőket is. Hegmanné sára is volt államtitkár, a Magyar Posta elnökének nevét is megtalálják ebben a sorban. Milyen hosszú még ez a cikk? Na. Az elemzők szerint a Big Data mennyi időnk van? Mindjárt megnézzük. Már akkor tovább folytatom. Hát még van egy kis időnk. Még van egy olyan 14 percünk. A az elemzők szerint a Big Data cég 2,3 milliárd cikk és 2,1 milliárd közösség média poszt alapján állította össze az adobázist. Olyan közösségi oldalakról is arácsoltak, mint a Twitter, Facebook, LinkedIn és a BruceBase, illetve az üzleti aggregátor oldalakról bűnügyi nyilvántartásokból is. Az egy digitális lábnyomát vizsgálja ez a Szentsóa, tehát a neten a szabad oldal begyűjtő információkat is. Ilyenek például a közösségi profilok, üzleti adatbázisok linkjei, születési idő, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, pártállás, egyeseknél képesek képek, leírások, megjegyzések is vannak arról, miért érdekes az illető. Ezek alapján minden egyes vizsgált személyek, intézmények közti kapcsolatokat is fel lehet tárni. Az internet 2.0 elemzői szerint az OKID BD 80%-a nyílt származó információ, Viszont az adathalmazó komplexek többféle forrásból származnak, nagyon fejlett eszközökkel kezeldék őket. Vannak köztük elsőre haszontalannak tűnő információk is, amik idővel hasznossá válhatnak, hiszen tömeges adatgyűjtés mindig hosszú távú célokra szolgál. Több mint 20% viszont offline vagy nehezen hozzáférhető adat. Ezek a felhasználók osztották meg, de nem feltétlenül nyilvánosan. És vannak olyan információk is, akik, akikről a kutatók sem tudják, hogy honnan származnak, nem lehet kizárni, hogy lopottak. Felmerül a kérdés, mi a baj a nyilvánosan hozzáférhető adatokkal, amiket például az interneten óriás cégek is gyűjtenek. Ezek általában bele, beleegyeztünk a regisztrációkor felhasználói szerződés elfogadásával a probléma az, hogy az agregált és tömeges információgyűjtés a közösségi oldalak szabályzata is tiltja. A Facebook például itt le is tiltotta a Graph API-t, ami korábban ez, lehető, ez lehetőséget adott. Igen, ez a GDPR, hogy csak addig tárolják az adatokat, meg utána a lévő 5 évig, a, ameddig vagy ha te kéred, akkor nem 5 évig, hanem azonnal megsemmisítik az adatbázisban. De akkor is valami igazából valami nyomának kell lenni, hogy neked fizetést adtak, vagy a munkahelyről van szó, meg ilyen dolgok. Tehát ha neked van egy Google, ak akkor akkor azt, ha letörlöd, ilyen szépen ki fogja írni, 14 napig még be tudsz lépni, ha meggondolod magadat, vagy 30 napig a Facebook alkalmában, de például tudod véglegesen is törölni, hogyha még egyszer belépsz, és akkor igazából kétszer törlöd magadat, és akkor utána menni fog a dolog. És nem marad utána a nyom, legalábbis a Google-nél. Az van, hogy egy ilyen felhasználóval, ilyen felhasználóval már nem lehet bejelentkezni. Illetve más lesz, ha, ha esetleg mégis engedi, akkor más lesz a sorszámad. Ez arra való. Na, akkor folytassuk a hírt a kínaiak. A külföldiakról készült adatbázist a kormány a hadsereg hílszerzését segíti, és taktikai manőverezéshez is teret ad. A puzzle darabkáit összeillesztik, szállak össze, kötésével láthatóvá válik, kikivel állt kapcsolatban a hírszerzők alapvetően ilyen jellegű információkat gyűjtenek. A szakértők most nem tudják elmondani milyen célból épülhetett az adatbázis, vagy korábban milyen ügyekhez hasznosították őket aktívan. Vannak viszont a feltételezések legvalószínűbb felhasználási módokról, például dezinformáció terjesztése manipulált dipfék, készítése illetve vannak információs környezetek megzavarására, felkavarására, amennyiben a demokráciák működnek ezen a helyen összegzésében. Előny annak ismerete, hogy ki kivel áll a kapcsolatban, hogyan lehet őt milyen gyengeségei lehetnek. Úgyhogy jól belemasztunk ebbe és nem is ragoznám tovább, mert már eleget olvastam belőle, de ez egy picit ijesztő, hogy, hogy ilyen adott bázist csináltak rólunk. Na, akkor akarunk a Playstation 5-ről beszélni? Persze. A Sony szeptemberben közepén lebleszte le, pontosan hogyan fog kinézni a Playstation 5. A Lemez meghajtó nélküli Digital Edition ugyanakkor új generációs konzol, felhasználói területéről nem sokat lehet tudni egészen mostanáig. A gyártó ugyanis közzétett egy majdnem 12 perces videót, a Sony, a, amiben a Sony szakemberei részletesen bemutatják, miképp változik a rendszer. a PlayStation 4-hez megszokotthoz képest. Európában, így Magyarországon is mindkét gép November 19-től lesz kapható, az Egyesült Államokban, Japánban, Kanadában, Mexikóban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-Koreában már. November 12-én a boltokban kell az új generációs konzol mindkét változata. Itthon a Sima PS5 modell 185 ezer forint körül kapható, lesz kapható, nem ez meghajtó 4 digitál digital editionnél pedig 150 körül le. Gondoljatok, hogy annyi pénzt kell értek kiadni. Na, újabb Microsoft csomagért véget. Microsoft 13, október 13-tól már nem támogatja a Office 2010 irodai szoftvercsomagot, viszont a platform, Windows platformban a Office 2016-ban és 2019-ben megjelent verziónak még van, van pár éve, a reggmonia gomberációs rendszerén, de a megtulajdonosunknak is 2016-os kiadás támogatásáról szintén le kell mondaniuk, az Office 2013 pedig 2023. április 11-én kap új javításokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet használni a programokat, ám azok használata kockázatossá válik, hiszen a cég már nem javítja olyan, esetleg újonnan felfedezett sérülékenységeket, amelyeket a kiberbűnözők kihasználhatnak. A Regimundi cég nem jelentette be, hogy 21. második felében pedig jöhet az új csomag, többek, többek szerint vélhetően az Office 2022 éven jelenik meg, hát mert három évente szokták kiadni ezeket a csomagokat, és általában a 19-es és 18 végén, tehát ha minden igaz jövő év második felében, vagyis inkább a végén szokott ez megjelenni. Na, akkor visszajönnek az Aldi nevével, ugyanis 7000 forintos ajándékkártyákat ajánlgatnak. Aztán nem is igaz, jogtalanul és megtévesztő módon használják ismeretlen csalók online nyereményjátékukhoz az Aldi logóját, figyelmezteti a vásárlókat, a vállalat. A 7000 forintos Aldi ajándékkártyát igérő hirdetésnek és regisztrációhoz kötött aktivizáláshoz az Aldi Magyarországnak nincs köze, ezért a cég arra kér mindenkit, hogy semmi ne kattintsanak a vélhetően adott halász átverésre. A nyeremény játék hirdetése a közösségi médiában tennéd, adott hónapban Szüle, született nőket keres, regisztrációra, kérdőív kitöltésére buzdi. A cég nem hirdetett uh, regisztrációhoz és kérdőív kitöltéséhez kapcsolatos nyereményjátékot nem olyan fel nyereményként. 7000 forintos aldi nyereménykártyát kártyát az online hirdetésben jogtalanul és megtévesztően használják fel, ismeretlenek a vállalat logóját. Az Áruház Lánc azt javasolja a hirdetéssel találkozók számára, hogy ne kattintsanak rá, ne töltsék ki a kérdőjével. továbbá a félrevezetés miatt jelentsék az adott platform felületén a reklámot. Tehát a Facebookon látod, Facebookon, a Twitteren látod, Twitteren, vagy éppen a Google-nél látod, akkor a Google-nél. Na, akkor nézzük, miből élünk még. E Gyors és kényelmes, megbízható, fel, felesleges tartani a kártyás fizetéstől. Hát, igazából ez nem fűznék hozzá sokat. Most már a telefonunkban is vannak olyan szoftverek, én a színbőlt használom, hogy új lenyomatot kér vagy pinkódot, és azt a pinkódot kell beülni, amit az Android rendszerben megadta a beállítások menüpontban jelszavaknál. Igazából. Aki ezt használja, annak nem érhet nagy bántódása. Úgyhogy, na, akkor még van egy hírünk, hogy a webshoppá válna a Youtube, hogy hogyan csinálná ezt, közvetlenül e, megvásárolhatóvá tenni a videókban látott dolgokat. A Bloomberg számolt be arról, hogy már szűkörű, tesztelésbe fogott a videó megosztó, ahol az ötlet, hogy szolgáltatást, szolgáltatást szeretné a videóban látott dolgokat egyszerűen megvásárolhatóvá tenni magyarán, közvetlenül a felületén lehetne azokat a kosárba tenni és fizetni. Viszont nem, nem lenne saját raktárkészlete, hanem más cégek szolgálnák ki ezt a felületén leadott hirdetéseket. Mint például az emog, az, is, az emognál is meg, ö, látják, hogy megveszed, te szeretnéd megvenni, ők megrendelik, megjön hozzáik, és úgy küldik ki. A blogben for, for, for, forrásai szerint nem csak egy nagyobb boldot szerzőtetnének le a YouTube-ban, hanem webshopot indítanának, indítását is bárki, lehetővé tevő Spotify, nem so, Shopify, Spotify, Shopify integrációjával köszönhetően kisebb cégek, esetleg maguk a youtube -erek is közvetlenül tudnák használni rajta az utcaikat és árulni. A YouTube csak megmutatná elérhetővé tenni a termékeiket, hogy ne kelljen sok webshopba beregisztrálniuk a felhasználóknak. Ezért minden bizonyal jutalékot kíván majd szerezni a tranzakció után, de ugye kényelem mindenki, mindenek felett. Nem rossz ötlet, szerintem jó lehet. És el is repült ez az egy óra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt mára ö, befejezzük, ezt a hpc adást, akinek van kérdése, és nem volt kérdés, de akinek van kérdése, az nyugodtan a a ra nyugodtan írhat, és aki úgy gondolja, hogy neki szüksége van informatikai segítségkérésre, akkor annak nagyon szívesen segítek. El tudom mondani, hogy mégis mi az, ami szerintem megoldhatja a problémát, aztán ha nem, igazából látatlanban nagyon nehéz megszerelni egy gépet, telefont vagy bármit. Bármilyen telefon, még csak-csak, de számítógépnél lehetnek problémák. Úgyhogy Na, én akkor el is búcsúzom, mindenkinek további jó hétvégét, legalábbis ami marad belőle, egy 5 óra környékén vasárnap. Mindenkinek további jó szórakozást és a hétre kitartást kívánok. Sziasztok!